no me escoito nada, ni música, ni nada claro este es el mío, ¿no? os mellores sons das cancións malabares con fanfarrias, salsas, himnos da noite animais salvaxes da vida cotillán depredadores... Interrumpimos a emisión de Radio Filispín Interrumpimos a emisión de Radio Filispín Que está a acontecer en Radio Filispín? Ah, aí non o sabemos, non o sabemos Lume que non petrolea o fean de infancias Lume, Orens Traendo a unha nova idea Ah, pero está aquí Antía, oh, Antía, que tal? moi ben. ben llevabas tempo se mirar a radio, non? vale, bastante igual que sí. un. non? <risas> <risas> sempre graxo claro. si, sí, a verdade que si sí. bueno, pois pues, uh, hoxe estamos facendo aquí unhas probas porque mmm, tivemos unha idea aquí en Cochinto <tose> con Radio <tose> Filispín eh, unha xente aquí alocada que quere facer unha nova aventura aquí en Radio <tose> Filispín de que se trata un pouco en día? Pois trata dun grupo de xente que está organizando diferentes actividades pa crianzas, asociado un poquiño á Fundación Artabria tamén mm. e unha destas actividades primeiras que se está organizando pois, é Ista o grupo chamase Brincarnos e queríamos facer pois, un mini obradoiro e programa de rabio con crianzas da comarca para que poidan pois, desenvolver a súa habilidade comunicativa, inventiva, creativa e demais entón a ver que sai, é un experimento claro, un pouco da la coñencia da nosa radio tamén e teñan un pouco de inquedanza de saber como funciona unha radio no? entón hoxe temos aquí o, o primeiro día deste obradoiro de brincarmos eh, estamos pues, aquí no, no centro cívico de Canido rodeado de crianzas, de nenos e de nenas, que teñen entre 6 e 14 anos, máis ou tres, menos, non? 3, temos 3. Ah, que está por aí harta aí sí. tamén. Entre 13 e 14 anos, que, bueno, van nos contar agora, van ir pasando de un en un, porque temos aquí, cantas crianzas temos? Unhas 15 crianzas, máis ou sí. menos, non? Sí, máis sí, de unha ducea. Dada seis. Seis. A míra, se está falando aquí, Hugo. Entón, o que, van fa, o que vamos facer fa agora é explicar un pouco de que vai estrobradoiro Eh, pero o, o nos lo van a contar eles, que son os protagonistas deste, desta historia, non? Entón, nesta mesa temos tres nenos Bueno, dous nenos e unha nena Como vos chamades? Eu me chamo Hugo Temos a Hugo E Loaira, loaira. E Martín E Martiño Martín. Martín Martín, Martín Vale, pois pues, que nos conta aquí que estivisteis a facer hoxe como primeira vez? Que fixestes agora neste, nesta primeira hora de... Pois eu estou un pouco nervioso Por si me va a salir mal ou ben E como e... te estás saindo ben ou mal? Ben por agora Eu penso agora. que ben, non? Mm. E que fixestes agora? Que estivemos facendo agora? Pois merendar e practicar un pouco Nos dijiste algunhas recomendaciónes Algunhas recomendacións da radio? Cal pode ser algunha? Non acercarnos moitos ao micro Moito ao micro, que máis? Se fago así, mira Se escucha Escoitas, ¿no? entón non golpear o, o pé de micro sí. Non facer moito rido cascadeiras Pero fa, hoxe fixemos unha cosa moi interesante Non, Antía? Que fixe, fixeron hoxe? dades pues, unha pista o máis importante, se si non temos nome non somos ninguén entón, no programa non buscamos un nome hoxe mm. si, sí. sí, Martín sí. que nome ten, Martín, o, o vosso programa? Eh, Galaxia Nosa Galaxia oh. Nosa non, o Universo Noso Universo, universo. Noso si, sí, Martín sí, non? se trebucou bueno, un pouco Universo pero... máis que Galaxia non pasa nada, sí, sí. Non pasa universo, nada. Noso. Vaya, universo Noso non. Eh, como foi isto de elegir nome? que fixemos para elegir o nome? Pues, a ver, botaxedes, moi ben Porque había moitos nomes, non? E cada grupo un nome Ajá. Pero o grupo de loira era lexou unhos 20 Bueno, porque tiña moita imaginación, non? Si sí. Gatiños enlazaos Brigibrigi brigi. Brigibigi no A luz da cabaza, non? Sí. O pazo do conxuro sí. Tiñamos hai moitos nomes interesantes ao final quedou universo noso Si sí. sí? Vale ¿Qué vos que parece esto de falar? Dímelo, Aira. Tíñamos también... Amigas, Aira. Amigas. Sí, porque y lo Aira... Y escribí un avia. Ah, porque lo Aira fichó ahí muchísimos nombres, ¿verdad? Eh... Sí, claramente. ¿Qué vos parece...? Ayudóme en avia. Ah, muy bien. ¿Qué vos parece esto de falar por la radio, escoltaros? Gustavos, escoltavos por los auriculares. Pues sí, la verdad. Sí. Yo ya estuve más así en el colegio... ¿Mm? Que tenemos un programa de radio También Y ya manejo un poco O sea que yo desde experto ya, ¿no? Expertos o... como tú, no Bueno, pero no soy experto. No soy un experto. Eh, a mí antes me compraron unos cascos. Me compró a mi madreña que tenía unas orejas y tenía luces. También, mamá, Iña. Madreña, tú vas a tener cascos con brillo y Eso brillo, lo compraste en Alcampo, ¿verdad? A ver, Mar Martín quiere hablar. <risa> Yo, Yo también A ver, Martín, Martín, ¿quién también decir algo? Eh, ¡Ah! Es una casa. Teño... Peor. El de antes. É que estamos aquí probando cousas técnicas Entón está Hugo falando Porque lle molesta o ruido dos auriculares Entón está aquí Antonio tamén está colaborando A ver se é capaz de arranxar o ruido Pero a ver Sí, sí eh? moi ben Antonio, tamén está Xorx E tamén aquí Si, sí, bueno Santos. Esto Radio Filispi Casi O reencontro Veña Martín, que ibas a decir? Teño un, un programa No sí. ordenador e Un teclado e, A veces Como o Dormán Que a veces me ajuda Fazemos algo O sea, por exemplo, de principio temos o Belachao e lle metemos cousas. Ah, moi ben. E facemos noso nos Belachao. Ah, moi ben. así facemos a veces. Pues, pues que Pois mira, pois pues algún sabes, día queres traer unha produción propia podemos metela aquí, eh? Claro. Vale. Sí? Vale. Alquere dicir algún cosa máis? Porque temos tantos nenos e nenas que tamén queren participar. Que máis, hubo. Yo tengo varios familiares como mi abuela Mari e... Eh, e muchos máis mm. que están nesta radio hoy. Ah, moi ben. Vale, pues se vos parece agora que podemos facer Hugo quería poñer unha canción Non Hugo, sí. que canción querías poñer Unha de Brais das Hortas Vale, pues se vos parece Mientras eh, cambiamos de nenos e de nenas para pasar todos pola mesa Poñemos un pouco de, na... de Brais nas Hortas E eh, cambiamos, parece vos Si, sí. sí? pues veña Vale, una pregunta, luego vamos a volver este turno Primeiro vamos pasar todos os nenos e nenas E se da tempo logo, queres despedirte Hugo estás invitado a despedir o programa Parece, Che? Si, sí. pues veña, imos Adiós Apetaron a porta Pon correndo a ver quen sera Era che Carmiña A miña veciña Con seis cepas na súa sua má Dixenlle Carmiña Que me tres mi ciña Di plan disto que saberás Mas unha parra Que iso sempre a jarra E non para de votar De votar que? De votar Que viste? De botar kibiz De botar moitos kibiz De botar kibiz Eu fixen jekazo, en un satxadaso Seis buratos xalifurei A bono e terra, e unha poucarreja E ali mesmo eu prantei Prantei o que? Pranteios kibiz Prantei os kibis Prantei moitos kibis Prantei os kibis Eche a jo to, no, e con tanto a bono, Non sapeces que me pasou Maquillo non paraba, nima canto daba E a jora onde vou Con tantos kibis tos quevis con tantos quevis con tantos quevis no quererás sin spirits tengo capachos de quevis Non sei qué hacer con quevis clutch una bolsinada de quevis chateas hidratate quevis feliz el marmelo de quevis ¿tus qué me vas a hacer con quevis no quereras de verdade uns kids porque teño moitos kids kids kids kids cada estamos escoitando unhas cancións kibis, que... Kibis, estábamos... Decía que estábamos dicía que estamos escoitando unha canción de que escolleu Hugo e eh, continuamos aquí nesta neste corte de emisión aquí en Radio Filipin que estamos facendo unha locura con os nenos e nenas que se chegaron a este primeiro obradoiro de Coñesa a radio aquí en o no centro cívico De, do barrio de Canido Dende Radio Fidispin Que sabedes que é a Radio Libre Comunitaria da Terra Trasancos Que podedes sintonizar dende o 93 93.9 E agora temos aquí Catro novos invitados nesta mesa Que se van a presentar de un en un Vale, para saber quen son as persoas Como se chaman E que veñen a facer aquí Então temos aquí unha nena que se chama Eu me chamo Lenda Lenda Maré Maré Hai unha nena que xa dá un pouco de vergoña Non quere falar e Este neno Aquí, Xan Xan, te ibas a falar? Sí Vale, e como te chamas? Teo Vale, pois pues temos a Lenda, a Mare, a Teo e a Xan Que tamén van un pouco a explicar que foi o, o, foi o que estiveron facendo agora Porque, por exemplo, mira, de Hugo, eh, Martín e loira dixeron Que eh, o que primeiro que fixemos foi eh, o nome do vosso programa Que era Universo Noso E agora vos que estaba a desalir Mientras eles estaban aquí na red que estaba a desafacer? A ver, Xan eh, Sí, nós estamos brincando un pouco. Pero que estaba de xa que estaba descidindo. A ver, Mare. Reírnos. Pero estaba desfacendo, enquanto estaba descidindo as seccións do programa. Sí. A ah, non. Eu sí. Té si. Sí. A ver, que seccións eh, pensas que podía ter o vosso programa? Pi pi <risos> Que seccións, a ver. É que só estivemos brincando As só estivemos a brincar vale pues podedes decidir aquí agora para que a xente que vos estés en coitando en sí. directo seccións quere queredes, vos vos que seccións queredes ou gustaríavos que eh, esteve nos estivemos los... eh, bueno fixemos eh, cousas que nos gustaban como por exemplo fixemos <risas> <todo risas> fútbol e ¿Mm? que máis? creo que era sí, siu que máis? que máis, Mare? siu Que siou. Ah, eh, tamén fixemos da tecnoloxía, eh, ah, o, o teatro e o cine. Si? Sí. Ehm, decio que é a celebración de Ronaldo que ele está moi pola labor de falar sobre eso Non vos o programa que tedes falar de, de cousas. Eu eh, non, el. Ah, vale, elas, vale. Non, non, non, eu non, eu non, a, a, a mí que me registren. Vale. E logo, eh tamén estivemos falando que neste centro cívico día 7 Acontece algo, non, Antía? Que pasa aquí o día 7? Pois pues vai haber unha grande festa Mas a seguinte turno Vais explicar llor do ahí que... Si, si, si, si Quizás están vale. facendo aí unha preparación eh, salud, eh, Xan, que... Mare, eh, lenda que vos parece Esto de escoitarvos Mientras falades pola radio ¿Gusta vos, non vos, eh, pensades eh, Gustavos como soa a vosa voz Si, sí. pensades no. un pouco Non se gusta tú a voz, por que? Ah, si sí. ah, ah, vale. vale. ah, Menos mal, porque nos audios Non é que me salga moi ben Xa Bueno, pero esto de saberles que en directo se sabe mal tampoco pasa nada, ¿vale? Yo también me trabuco no pasa nada, eh, todos nos equivocamos, nos equivocamos, ¿sí? Vale, pues eh, queda aquí Lenda, Mare y Sean que van a continuar eh, escribiendo, eh, un poco de pensando cuáles son las secciones que va a tener este programa. ¿Cómo se llamaba ese programa, por cierto? Uh, universo Noso. Universo Noso. Vale, un poco también para crear esta expectación aquí entre los ouvintes de Radio filipin Pink Porque aún no hemos pensado cuándo va a ser esta misión de programa, pero o que queremos es eh, que esté ya despendente en Radio Filispin a posibles cuñas, un poco más de información, porque ellos también quieren grabar su primer programa. Parece que mientras hay... Des... dime, Xan. No, no, iba a responder. Ah, vale, pues veña, responde. Pues sí, nos si estábamos pensando en cuñas antes, al comezo de estas actividades. ¿eh? ¿Mm? Eh, eu penso que deberíamos poñer un día e gravar o programa todas as semanas. E porque se pasa moi ben aquí. Home xa, pero mira, <risa> pero, <risa> pero <risa> escoita, <risa> pero <risa> todas as semanas significa traballo, arreo, eh? sí. te descole, te descosas que facer, tarefa. Pero os sábados tamén temos cousas máis importantes que facer, non, coa familia, coas amigos, non? O sea, pero todo, todo o podemos pensar, non é un rotundo, pero tampouco un si sí rotundo. <risa> a ver, mare. É o único que faco é quedarme a dormir na casa da miña avó. Bueno, pero farás máis máis cousas, non? Que dormir coa tua boa, non? Ver a tele Ah, vale, veña, xa, xa son dúas cousas de ti Lenda. Eu creo que Podríamos facelo Non todas as semanas hmm. Pero podemos facelo como dúas semanas O sea, unhas, dúas semanas sí unha semana non, ou algo así Ou facer unha semana, descansar tres Para poder preparalo sí. Con xeito e logo emitir Sí? Pero que decía Xan está ben, temos que fazer un acuño Un pouco para publicitar Poñer un día de emisión Non? Sí. Pois pues eso vai ser o seguinte cousa que vamos fazer no seguinte obrado Pois pues vamos poñer se parece non un, un trozo de tema. música E logo veñen outros 4 nenos e nenas Para explicar que acontece aquí o día 7 Vale, sí? Venga, vale. Hasta a próxima, bye hasta bye. próxima A seguir trabalhando un pouco eh, Que senón si non no vamos dar feito tanto no. problema bye. A ver que nos pon Xorxe aquí de música sobrará frouxo de componente sur con temperaturas máximas que descenderán moderadamente. Os teos permanecerán grises ao longo do día con treboadas geralizadas. aquí neste corte de emisión de Radio Filispín, aquí neste obradero que estamos facendo de no Radio Filispín, Dende Brincarmos que é unha colaboración de Radio Filispín con Artabria eh, unha especie de acercamento de todas as crianzas daqui da zona de Ferrolterra a, a nosa radio e tamén que, pois, pues, eles proponerles tamén coñecer a radio, que fagan o seu propio programa de radio, que falen das súas cosas, como dixeron antes eh, Lenda, e eh, Xan... Eh, Teo, pois, pues, teñen un novo programa que é Universo Noso, que é o sea, un nome do programa pero agora temos aquí uns novos convidados, bueno, xan repite porque dixo que quería repetir e eh, Mare tamén repite, pero temos a Rita que nos vai falar tal como comentábamos antes, que o día 7 de outubro aquí no centro, eh, no centro cívico de, de Canido vai acontecer algo, non? Que pase ese día, Rita? Rosalía Cortizas e Marcos Avalde Apresentan o colectivo Brincarmos esta cuarta-feira, 4 de outubro, ás 19 horas no Centro Social Artabria. Aliás, explicarán a celebración do primeiro día da crianza galego falante, que terá lugar a partir das 12 no sábado 7 de outubro no Centro Cívico de Canido A xornada conta con un programa cheio de actividades con o obxectivo visibilizar que en Ferrol continúa haber crianzas galego-falantes e reivindicar o dereito a medrar en galego. Vale, máis. Brincarmos nace por iniciativa dun grupo de familias da comarca de Trasancos con fillos e fillas galegofalantes. Elas precisan referentes da súa idade para reforzar o galego e manter a súa identidade lingüística. Brincarmos promove un espacio seguro para elas e para a lingua. Quer tecer comunidade, facer tribu? Brincarmos fai parte da Fundación Artabria e organiza actividades pensadas para cianzas e adolescentes. Brincarmos sabe que o direito á lingua propia só pode realizarse de xeito colectivo. Desexa a oficialización real do idioma e, tanto, pode entenderlo a, a todos os ámbitos da vida nun contexto de minorización como a actual. Non chega con ser a lingua materna das crianças, para o galego poda florecer é preciso transformálo en lingua fraterna de socialización, de xogo e de aprendizaxe entre os pares. Moi ben, Rita. Entón, toda a xente que está escutando a Boa Red de Flixpín sabe que o día 7 de outubro, as 12 da mañá... No, está aquí Rosalía pode falar se quere. Hombre, Pois temos aquí eh, como unha especie de reivindicación, non? temos aquí tamén aquí Artai. Eh, bueno, están aquí Roberto, Marcos tamén, que se que tamén pode achegrómico para falar, non desta de importancia que que eh, os vosos fillos e as vosas fillas teñan, primeiro, un espacio onde poder eh, falar a vosa, a nosa lingua materna que é o galego, pero tamén a importancia de que teña un, uns referentes e os modelos para que as novas crianças tamén perdan este medo de falar a nosa lingua, non? Calé o propósito final deste deste novo a sección de Artabra Vincarmos? Que nos contades? veño algún dos dos, traes aquí os dous falamos e eh? nos vamos a desvalar vos. A ver. Pues, eh, básicamente, isto que... Eh, Realmente, se queremos que que se mantenha que estea, se xa realmente un idioma oficial o, o galego, pois precisamos que vaya para além das casas e que haxe a outras crianças, porque isto é unha cosa que sabemos desde aí un pouco, pois que non chega con xa da lingua primaria, nin a lingua materna das crianças, senón que é preciso que se xa a lingua de socialización de que teñan amigas, amigos galego falantes para continuaren a empregar o idioma entón, parece que non existen esas clianzas mes de repente, escarabamos un pouquiño e aparecen por aí clianzas, e o que convidamos é a xuntar a máximo número de clianzas que veñan a brincar facer festa estean conhecer amigos e amigas e eh? Eh, é un pouco poiso, pois decidimos por, pois xuntanos e, e organizar esta festa para celebrar que continua haber lanzas galegos falantes e penso que xan ten aí un pouco este día sábado 7 de outubro, que a, a un día cheo de actividades aquí no centro cívico de Canido. O sea, xan vai agora contar as actividades que vai haber ese día? Si. Sí. Ah, pues, a xente que non tea escoitar que colla papel e lápis. Porque creo que hai unha morea de actividades para todos os gustos, todas as idades, non chan. A ver. Si, sí, vou buscantar. Espera, conta que vai acontecer o día 7 aquí no Centro Cívico de Caña. Princarvos convoca o Día da Crianza Galego Falante o colectivo por reivindicar esta data en que memoria do doato en que se empregou por primeira vez a lingua galega na oratoria no actual concello. De Foi no domingo 4 de outubro de 1908, o ferrolán Rodrigo Sanz e o xadense Lugris Freire dirigentes de Solidariedade Galega ao mesmo tempo que espallaban o sindicalismo agrario defendían a dignidade do idioma de Galiza. Aquel día realizaron un cómico ante máis de mil caponenses e caponesas nun xouto a beira do río da Sardiña en Xerantes provendo a unión das clases populares. Este ato dará lugar á fundación da Sociedade Agraria Libertade É progreso, que hoxe ten a súa continuidade na cooperación oval. O Día da Crianza Galego Falante será celebrado o sábado 7 de outubro no Centro Relocibico de, de Canido con unha xornada de convivio orientada á infancia. ás 12 horas, o de danza en familia a cargo de Repichoca Ferrol. As trece horas, folía de petiscos. As 1430 trinta horas, xantar popular, arroz con carne ou arroz vegano, pan e bebida, prezo doce euros. Dez, xocios da Artabria e cinco crianzas menores de dez anos. Instruccións, brincarmos, ou no teléfono, 646 068586 As 16 horas pregonda a escritora Ángela Loureiro. As 17 horas pre presentación do libro. Saínza a punquei, Punque Punquie Punquie con Cristian F Carucho. As 18.30 horas Espectáculo Clon Escapismo con Pajarito Xa está xan Má, sí, maña, sí. Cantas cousas, non? O sí. sea que comezamos as, de, as 12 da maña casi E rematamos casi de noite Non? Todo un día de pasarlo ben. Todo un día de pasar ben é de brincarmos moi ben, e temos, como dixo xa agora, moitísimas actividades, porque temos baile, temos música, temos cantar, temos eh arroz, temos comida vegana, logo temos más, temos presentación dun libro, e todo como dicía xa un pouco para celebrar, pois eh, o día da creenza gálea, que está un pouco espirada, pois nesta primeira vez que se empregou idioma galego no noso no noso concello en Ferrol, non? É como unha especie tamén de reivindicación. Entón eh Tamén está aquí Mare, está loira tamén, está Rita Que lle decides a todos estes nenos e nenas Para que acudan o día 7 de outubro Aquí ao centro cívico de Canido A esta festa da, da crianza falante galego pues Como podes animar para que veñan aquí a xogar e a brincar con vos? Pois pues vide, porque pensado ben non hai outra cousa que facer Pasadelo ben <risas> Coñiste de xente <risas> Moi <Muy> ben <risas> E comedes arroz E comedes Que máis sei pode querer? E ti Mare ¿Os teus amigos? As, as, ¿As tuas amigas do cole? ¿Qué podrías decir para que vengan ese día? ¿O van vir todos? ¿Van vir todos los amigos del mm, cole? No creo Vale, pues ¿cómo farías para convencelos y convencelas de que vengan? O mejor... Difícil lo teño. ¿Por qué? Non... Todas tienen plans Todas tienen plans, pero de aquí a los 7 de outubro aún quedan dos semanas basta que hacer un esfuerzo para convencelas, ¿no? ¿No? Sí. ¿Y ti, Loaira, cómo vas a hablar en no, cole para que vengan aquí a, a brincar? ¿Qué les puedes decir? No sé. ¿Vas a ir a tu escuela, para que vengan? Sí. Pero las minas escuelas no van a durar de llegar. porque qué no van a llegar, Porque van súper rápido. Pero ya está poder venir a, a brincar contigo, ¿no? Aquí a festa. A verlo, Aira, que no. vai decir. Veña, como convences aos teus compañeros e compañeiras da, da, da clase para que veñan a brincar o día 7? No teño difícil, porque... Porque? Eh... Home, eu se xe, xes xe xe dix que vai haber máxe e que van a escutar música galega xa xe que se vesti a tocar a pandeireta seguro que veñen a verte como tocas a pandeireta ou non? A que si? Sí? Eh, non lle gusta a lingua galega porque falan todos en castelán. Bueno, mulleríña, pero tamén habrá que convencelos para que veñan a falar, non? En lingua galega. Home, haberá algún compañeiro que fale en lingua galega, non? No. Bueno, algúns algún seguro que si. Sí. <risas> ves, polo menos aí, xa, xa hai un, ves? Ves como fala? Pois pues tens que convencelos de que tamén falan en lingua galega, porque saber, saberán, non? Sabes, eh, hai un que que é galego falante, pero non o fala. Pero porque lle da vergoña porque non Bueno, porque ve a xente falar todos os días. Ah, bueno, pois pues, o que temos que facer é o de revés, non? A xente que fale castelán, a berá convencerá de que fale galego. Non? Bueno, pois pues, entón pode... dime xam. Hai que pensar que o arroz con carne nunca falla. Nunca falla o arroz con carne. Ou <risa> o arroz vegano tamén, non? Eso. Tamén para a xente que non coma carne. Vale? Ti queres ver... decir algo, Rita? Ver... Non queres dicir nada a... máis? A... Bueno, pero pois pues, entón nada, eh, As podemos veces e un, un pouco correndo okay. os meus amigos da escola corres con os dos amigos da escola? si, en enoxiates, já se ve que tes enoxia <ríe> vale, pois pues, vale entón convidamos aquí a toda a xente de Ferrolterra para que ocuda este 7 de outubro Sábado, a partir das doce da maña máis ou menos a toda esta recua de actividades propostas a través de Artabria de vincarmos un pouco, de, pues, como decía Marcos e aquí Rosalía que non quiso falar moito un pouco para reivindicar o uso do galego nas crianzas e perder tamén ese medo de falar galego entre nós e de que as crianzas teñan modelos para poder conservar esta, esta lingua que tamén está de moda porque agora xa falano no Congreso como non vamos falar falarnos nos xa falano no Congreso Lingua Galega Eh, queredes dicir algo máis para despedir? queres dicir, mare? non? que queres dicir para despedir? porque temos que marchar o vamos a estar toda a tarde aquí non? non? etixan? eu penso que non se pode faltar eh? que hai arroz non podedes faltar xe o dixo ademais vendeno moi ben con esta voz de locutor ben, ben pronunciado ben entoado o que si se sei que artai quería pedir unha cousa ¿Qué querías pedir, Artay? Algún lejano no me no a dudar de llegar. ¿Pero qué querías escuchar? ¿Qué canción querías pedir? ¿Qué canción ¿Querías escuchar querías pedir? alguna canción ¿De, de alguien en especial? Sí, ¿De pero quién? las fillas de Casandra. ¿Y quién son las fillas de Casandra? Alcoñez. ¿Alcoñez de las fillas de Casandra? ¿Y qué canción querías pedir? ¿Qué, ¿qué canción querías? ¿A de? ¿A de Badella Soledad. ¿A De vale, pois pues entón aquí vai buscar o noso compañero Xorxe E nada, simplemente decirvos a todos os ouvintes de Radio Filispín E ouvintas tamén, e ouvintes, e ouvintos E todo isto que se di agora normativo Para que estén moi atentos e moi atentas Porque de aquí a un mes, máis ou menos, non antía Van ter novas deste novo colectivo de crianzas De brincarmos para facer programas de radio Neste programa que é Universo Noso Que é o nome que lixiron, non, E que dende aquí na Radio Felispín Ibamos saltando así pequenas pílulas Para dar información de cando vai a emitir o primeiro programa De cuñas, de que máis sentida Ben, pretendese facer un trimestral Porque aínda que están con moito ánimo Non é tan fácil mm. Para todo isto Entón faremos en principio unha finais de outubro Outro despois do natal Outro de primavera e outro final de a, hmm. Académico de curso E logo tamén decir que non é que este, o grupo Este cerrado, senón no. que está aberto eh, Estar pendente As redes sociais nosas de Radio Filispín Tamén de Artabria Para que todas aquelas persoas Familias que estén escoitando agora este programa si Este corte de emisión en Radio Filispín Que estén interesadas Que se comuniquen a través do correo De Radio Filispín ou de Artabria Ou Eh, as, que, que vayamos colgando nas redes Exactamente, a primeira e a seguinte convocatoria será no propio día da, da crianza galeo Falante, que acaba desde a presentar onde intentaremos que se fagan pasar por repórteres todas as crianzas a facer entrevistas e cousas así pola rúa para despois podermos tamén meter nos seguintes programas Entón, pois a, a, a seguinte quedada a primeira e se hai interés, que parece que sí porque este hoxe veu bastante xente pois a mellor é cuestión de plantexarnos facer algo un pouco máis máis asiduo, non tan separado no tempo, mas mm. con pequenas cousas non facer programas inteiros mas iso ir facendo pues, un día unha cuña, outro día outra cousa ou pequenos pílulas, reunenos un día que hai unha cousa importante reunir, facer a pílula e deixala É así, ¿no? simplemente crearse un pouco de interese pola radio que temos aquí, darlle uso e logo, como eso, decían eh. Marcos e, e Rosalía que se aventuren a falar galego, que perdan o medo, e que logo hai outras creanzas que vexen que falar galego non é nada, non é nada difícil. Ni difícil, ni da alergía, ni nada, nada. nada. Todo o contrário. Sobe a autoestima, colócate no teu sitio e ábrete ao mundo de 300 miñóns de falantes, quase, além dos nosos tres daqui da Galicia. Pois <risas> pues vale, pois pues non vamos cumprir o deseixo de Arta e de Escoitar Fías da Cassandra, e despedimos, eso sí, estar moi atentos e atentas, as novas novas, para así decir, de este novo eh, colectivo Brincarmos e deste programa Universo o que deixamos aquí, e nada, deixamos con fillos da Casandra, e nada retomamos a emisión normal e corrente de Radio Filispil Digo, nunca vamos a cuñar <risas> O podemos grabar, cuña, si queredes. podemos tentar. Ah, podemos tentalo. en en coro universoso. Ah, vale, pues podemos probar. Pues que vayan todos los que estén ah, aquí. No, ven, y... Pues veña, ponemos a música y grabamos un universo noso o algo de este de este estilo para cerrar. Ah, vale, pues veña, pues, pues vamos. o pecado face de la guerra cosollos pechados non recoñecedes nin o propio bando a capo le canta barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña barre basoira basoira miña dice de incoñenos di todos los vosos cuidados está que habitamos non é habita de un otra vez Escritando a vos amorda saber por qué Somo as de todas as que se plantaron e dixeron Barre vas oir a Vas a mi Iamos despedido o programa Pero queremos facer algo Cosa moi divertida Con estes nenas Con estas nenas Que creo que Tenen moitísimas ganas Entón O currinos facer agora Como unha especie De despedida grupal Entón teñen preparada aquí Unha despedida Que creo que vai Vos poñeros pelos Como escarteas Vale, Artai Estás preparado? Estás preparado, Artai? Vale, posa pues de tres Tedes que facer o A vosa despedida De acordo? Unha, dúas, tres Universo noso Un programa Maravilloso Vale, estás despedida Necesito unha repetición Porque foi tan bonita, tan bonita Tan bonita Que temos que repetila Pero E eh, eh, logo temos que aplaudir a final un pouco Porque a vosa presentación Na sociedade De este programa de Crianzas Galegos Falantes Vale, e lembrado que dixéramos, non vai falta chegarse tanto o micro porque senón distorsiona a voz. E ainda se berramos, anoxamos un pouco para que quede máis espectacular que antes. Lembrado, Universo Noso, un programa maravilloso. Preparadas? Listas? Tres, dous, un. un. Universo Noso, un programa, un programa maravilloso. Moi ben. Pois pues así despedimos esta intromisión en Radio Felispín e continuamos coa continuidade de nosa. Moitísimas gracias a Xorxe que, que estivo aquí de axudante, Antonio, Antía, gracias por vir, Alba que anda por aí que tamén é parte do, deste, desta tolería, nenos e nenas, e tamén está Rosalía e Marcos que tamén estiveron aquí axudando con noso. Saudos a todos e a todas. Sacate, sacate, sacate Bru, brú, bruxar sacate, sacate, sacate, sacate Bru, brú, bruxar sacate, sacate, sacate, sacate Bru, brú, bruxar sacate, sacate, sacate, sacate Bru, brú, bruxar Os do candil Fío nas mans Sombras de orballo tecen no serán Donas de amor Te do despertar Danzan co existencia De aquí pra lá Non teñen no peso dunha eternidade se oullas o céu na escuridade xunto as estrelas verá las brillas E sen a noite ti queres bailar, xa están as moitas coso a que larre, a tua vida bando se fiare acompañados do seu cantar. E noite ti queres bailar, xa están as moitas coso que larre, a tua vida bando se fiare, acompañados do seu cantar, acompañados do seu cantar. A compa, a compa, a compa. Sácate, sácate, sácate, sácate Bru, brú, brúxea brú, Sacate, sacate, sacate, sacate, Bru, bru, bruxa Sacate, sacate, sacate, sacate Bru, bru, bruxa Sacate, sacate, sacate, sacate Sacate, sacate, sacate, sacate, sacate, sacate. Arrenco o chofío cos dentes O deixo echa aquí ben atado Temos na mantres claveles e todos están rafiados Arrinco chofío casuñas e acabo casorte do parbo Piden revanchas a mijas mi si e o meu cora no entambrando Medimos casmans cada paso, quedas nesta terra coidado Na erva que abonen teus osos e iparir flores do campo Diante de nos pasan todos, imos curadas de espanto Deus e xeroes bandidos choran igual mesmo pranto O peso dunha eternidade Se ouñas o céu na escuridade Xunto as estrelas verás las brillar Non temos non medida Cargamos o peso de eternidade Se ouñas o céu na escuridade Xunto as estrelas verás nos brillar Veras bailar espois Sacate, sacate 2 horas e 19 minutos.